Thank mm -hmm. és szerkesztik Görög Mária és Krauszti Vadar. Azt gondolom, hogy senki nem muszta meg, hogy időnként nedőjön be bármilyen áltudományos hírnek, de hogy ezt milyen rendszerességgel tesszük, és egyáltalán hogy érdemes híreket olvasni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amikben érdemes odafigyelni. Mik azok az eszközök, amikkel megpróbálják hitelessé tenni azt, ami nem valós információ. Illetve egyáltalán miért vagyunk ennyire nyitottak a sokszor teljesen értelmetlen hírekre is? Erről kérdezem most a Nórát, aki nyelvész, és az álhírekkel, az ezekhez kapcsolódó marketinggel, illetve a nyelvi eszközökkel foglalkozik, szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy az online tér az egy hihetetlen kincses bánya a te szakterületednek, és úgy egyáltalán azoknak is, akik viszont szeretnék felhasználni ezt arra, hogy különféle álhíreket terjesztenek. A másik része ez az álhír terjesztés, a különféle olyan elméletek, amelyek a félelmünkre appellálnak. Ezek... Nyilván egyrészt a krimi olvasói szólítják meg, tehát azt, amelyik szeret egy kicsit borzongani, és ezért szereti az összeesküvés elméleteket, vagy pedig a zsigeri félelmeinkre építenek. Viszont ezek mögött nagyon sokszor van olyan, amikor nem látszik egyértelműen a cél, a politikai akarat, vagy milyen csoport számára lehet ez hasznos, és ezért azt gondolom, hogy talán ezek még veszélyesebbek, mint ahol látszik, hogy mi a hát. Tér, és jobban utána lehet menni. Szóval, hogy igazodjunk e ezekben az útvesztőkben? Mi az, amikor az embernek egyáltalán érdemes felkapnia egy információ olvasásakor a fejét? Induljunk el innen? Hát um, nagyon sokféle formában jelentkezhet a, a dezinformáció. Ugye manapság az, a, azt a kifejezést, hogy álhír vagy vagy ugye a fake news, ezt szinte már ilyen szinonimájaként használjuk a, a dezinformációnak, de hogy azt azért fontos különbséget tenni a, a különféle dezinformációs műfajok, vagy megjelenési módok között, mind a formájukat tekintve, mind a tartalmukat tekintve, mind a céljukat tekintve, tehát nagyon sokféleképpen lehet azért ezeket megfogni. Ami nekem mondjuk kifejezetten területem, azok az áltudományos tartalmak, áltudományos álhírek, az, hogy ezek hogyan tudnak összekapcsolódni, vagy uh -huh. összefolyni mondjuk összeesküvés elméletekkel, és hogy nyilván ilyen áltudományos tartalmak is megjelenhetnek álhír formájában és az, hogy így nagy, nagy általánosságban mondjuk, hogyan lehet felismerni egy álhírt, ez nagyban függ azért attól, hogy miről szól. Azért, amikor korábban bejöttek a, a bejött egyáltalán ez a jelenség, hogy álhír nyilván azért itt egy egy új fajta. Álhíresülésről beszélhetünk, hiszen azért ezek, a, ezek a, a, a tartalmak azért nem a mai kornak a sajátjai. Tehát áltudományos tartalmak, álhírek, rémhírek, plegykák, összeesküvés elméletek, ezek az internet előtt is léteztek. <kül> Nyilván a különbség a, a terjedésű terjedésüknek a, a lehetőségeiben van, tehát az, hogy mekkora kör tudnak befutni, hány emberhez juthatnak el, nyilván a, a, a tematizálás is más, tehát ahogy ugye változik a világ, úgy uh -huh. lesz, úgy változik ezeknek a, a tartalma, és a megjelenési formájuk is más, és ugye azt, azt láthatjuk, hogy mondjuk az álhírek esetében, vagy bármilyen dezinformáció esetében már nem feltétlenül csak emberek, tehát nem csak az, a, a felhasználók gyártják ezeket a, ezeket a tartalmakat, hanem az ilyen mesterséges intelligencia alapú programokkal is nagyon könnyen lehet generálni automatikusan ilyen, ilyen szövegeket, és, és ugye az, a, az a nehézség, hogy ezek a, ezek a technikák és ezek az eszközök ugye fejlődnek. És azok a dolgok, amiket mondjuk korábban néhány évvel ezelőtt azt tudtuk mondani, hogy nyelvileg, vagy, vagy, vagy, a, vagy a szövegbeli jellemzőket tekintve ezekre érdemes figyelni egy hír olvasásakor, mert akkor valószínűleg ott valami kamuhírrel van dolgunk. Azok nem biztos, hogy ma már teljes mértékben megállják a helyüket ezek a, ezek a javaslatok. Természetesen vannak ilyen általános érvényű dolgok, hogy tájékozódjunk több forrásból, nézzünk utána a, a hírben foglalt tényeknek, stb. Csak ugye van egy csomó olyan tartalom, ahol mondjuk a, a, az adott contentnek vagy az adott információnak az igazság értékét, tehát az, hogy, a, hogy, hogy az az adott állítás mondjuk igaz vagy hamis, azt nem mindenki tudja megállapítani, tipikusan ilyenek az áltudományos tartalmak, ahol a, olyan speciális ismeretek kellenek ahhoz, hogy, hogy a befogadó meg tudja állapítani, hogy az, amit olvas az igaz vagy hamis, ami, amihez már szakértőnek kell lenni, viszont ugye nem mindenki rendelkezik ezekkel az ismeretekkel, ezért sokkal inkább az a, az a kérdés merül föl, hogy hogyan tudja megállapítani, hogy az adott tartalom hiteles vagy, vagy nem hiteles. Ez pedig sokszor nem a tényleges hitelességen múlik, tehát mondjuk az, hogyha valaki szakértőként prezentálja magát, és, és egy ilyen szakértői, a szakértőiség látszatával visszaélve terjeszt tudományosnak vagy szakmainak tűnő tartalmakat, az, hogy, a, hogy a, az adott témában laikusnak számító befogadók őt elfogadják, ezt szakértőnek és elhiszik, az, hogy ő ténylegesen érte a, a témához, az nem biztos, hogy azon múlik, hogy az illető ténylegesen szakértő-e, hanem az, hogy a befogadók ő, milyen, ő, milyen szándékokat vagy milyen, ő, milyen szakértelmet társítanak ő neki. És ezért, hogyha ilyen áltudományos tartalmakról beszélünk, és, és arról, hogy ezeket mi jellemzi, vagy hogyan lehet ő, felismerni ezeket, nyilván itt van egy csomó olyan ő, érveléstechnikai vagy nyelvi ő, jellemző, ami amikre, hogyha az ember fogékony vagy kicsit kritikusabban tekint, akkor nem feltétlenül kell belebonyolódnia az ilyen nagyon speciális szakmai ismeretekbe, és elkezdeni kinyálazni az információ rengetegből az, hogy mi az, ami igaz, meg mi az, ami tudományosan megállja a helyét, hanem mondjuk megnézi azt, hogy milyen érvelési hibák jelentkeznek a szövegben, vagy hogyan, hogyan élnek vissza az ilyen szakmai tudományos nyelvnek a használatával, hogy az adott tartalmat terjesztő kommunikátor mondjuk magát hogyan prezentálja szakértőnek, tehát hogy milyen titulusokat, vagy, vagy affiliációt mm -hmm. aggat magára. Nyilván ezek is igényelnek némi, némi járást, és nem, nem egyszerű, hiszen azért az áltudományos tartalmak sem egyfélék. Azért ez is nagyon függ az, hogy milyen témáról van szó, hogy hol jelenik meg ez a tartalom, hogy ki az, aki ezt, ezt, ezt előállítja. Ráadásul ugye általános tartalmak is nagyon sokféle okból terjedhetnek. Ennek egyik része a szándékos megtévesztés, amikor tipikusan ilyen kuruslókról, meg álszakértőkről beszélhetünk, akik mondjuk gazdasági értekektől uh -huh. vezérelve, Terjesztik ezeket a tartalmakat azért, hogy mindenféle csoda szereket megvásároljunk tőlük, viszont ő, ő sok esetben jelennek meg úgy áltudományos tartalmak, hogy, hogy valaki mondjuk puszta meggyőződésből, tehát hogy ténylegesen elhiszi azt, mm -hmm. amit, amit mond, és ezért, ő, ezért terjeszti, de, de nincsen megtévesztő szándéka. Gyakorlatilag én azt tapasztalom, hogy van néhány olyan terület, és te is róla, ami. Hát nagyon ki van téve ezeknek az álhíreknek. Például az egyik az egészségmegőrzés, ami azért elég érthető, hiszen az egészségünk, hogyha veszélybe kerül, akkor hirtelen elkezdünk kapkodni fűhöz, fához, hogyha az ember úgy látja, hogy az orvos tudomány nem tudta megoldani ezt a problémát gyorsan, és valaki azt ígérje, hogy pillanatok alatt sicsú, ez egy csodaszerést emberak, akkor az ember sokkal könnyebben elhiszi, még azt is, ami átlátható. Nyilván itt is a zsigeri félelemre, meg a csodajárásra appellálnak ezek az árhírek de mi az, ami egyébként még emellett fontos, mert mégiscsak jó lenne, hogyha valahogy jobban tudnánk hagyaszkodni a józan paraszti eszünkre, amikor olvassuk ezeket a híreket, és olyan, mint ha néha csak úgy eldobnánk az agyunkat, és, és mennénk egyenesen bele a világba. Hát nyilván azért az információ befogadást és, és feldolgozást azért nem csak a, a, a, a ráció befolyásolja, tehát hogy azért nem, nem csak racionális lények vagyunk, akik csak tudományos ismeretek alapján hoznak meg mondjuk döntéseket, vagy csak tudományosan megalapozott információkat hisznek el. Ráadásul pont az ilyen, tehát hogyha az egészségügyi témákra gondolunk, mondjuk kifejezetten akkor az ilyen csodadiétákra vagy csodatermékekre, amik tényleg így a dezinformációnak a kifogyhatatlan tárházai, és ez már az internet előtt is így volt. Tehát, hogy, hogy ezek annyira ugye fontosak a napi életben az egészség megőrzés, vagy mondjuk a táplálkozás, de most ugye a COVID, COVID kapcsán azért ez még inkább jelentősévé vált, hogy hogyan őrizhetjük meg az egészségünket, vagy hogyan kerülhetjük el a különféle betegségeket, vagy hogyha éppen valamilyen egészségügyi problémával küzdünk, akkor hogyan tudunk tenni, Ellene, és hogy teljesen természetes, hogy az emberek keresnek mindenféle információkat ezzel kapcsolatban, és ez az információkeresés nem csak úgy történik, hogy az ember elmegy az orvoshoz, és fölteszi neki a, a, a kérdéseit, hanem ugye bogarásza az interneten, ez is egy, egy teljesen természetes dolog. Viszont ugye azt láthatjuk, hogy minél több információra akarunk szert tenni egy adott kérdésben, annál több ellentmondásba ütközünk, és, és hogy itt nem csak az a nehézség, hogy azt kiszűrjük, hogy, hogy mi, a, mi a hiteles és mi a hiteltelen, hanem ugye tipikusan a, az egészség kérdése az, az azért nem annyira egzakt, tehát hogy van egy csomó uh -huh. egyéni, ő, egyéni különbség, mondjuk az ilyen étrendek tekintetében, na, tehát az, hogy kinek mit ajánlott, fogyasztani, abban is vannak egyéni eltérések, tehát nem, nem csak azokhoz nehézséget, hogy, hogy, tehát nem csak abban találunk ellentmondásos információkat, és nem, nem csak azokhoz nehézséget, hogy, hogy megállapítsam, hogy mi az, ami, ami kamu, meg mi az, ami nem kamú, hanem hogy az egyébként hiteles információk mm. között is rengeteg ellentmondást ő, ő, találni, és hogy nyilván nem csak, tehát hogy olyan, olyan értelemben kezdenek elműködni, működni ugye, az ilyen érzelmi dolgok, vagy, a, vagy az egyéni meggyőződések, hogy, hogy mondjuk a félelmeinket, félelmeinket kiasználják, és, és adnak el mindenféle kamu -termékeket, hogy hanem amikor a, a hiteles információk közül is választunk, hogy mi az, amit el fogunk fogadni, vagy amiben, amiben hinni fogunk, azt is befolyásolják. Az egyéni meggyőződések befolyásolják azt, hogy a körülöttünk lévő emberek mit mondanak, ráadásul az, hogy kik a körülöttünk lévő emberek, az is már ugye jóval tágabban értelmezendő, mert már nem csak a a családtagjaim, meg a szomszéd, meg a iskolatársak, meg a kollégák, hanem ugye ott van az egész internet, tehát bármilyen online közösségnek a tagjává válunk, ott is ugye eltérő véleményekkel találkozunk, még szintén, szintén befolyással lehetnek ránk. És ugye az ilyen tartalmaknál az, hogy mikre, mikre appellálnak, vagy hogyan akarnak meggyőzni, én, én szerintem két, két irányba lehet ezt, ezt elvinni, vagy két oldalról érdemes megközelíteni. Egyrészt, hogy vannak ugye azok a, az ilyen nem tudom, általános retorikai trükkök, uh -huh. amik, amik bármilyen meggyőzési helyzetben előkerülhetnek, főleg akkor, hogyha mondjuk kifejezetten manipulációról beszélünk, uh -huh. itt ugye tipikus a, az ilyen érzelmekre hatás, amit említettél, a félelmekre, félelmekre appellálás. a a reménykeltés, tehát az, hogyha én ezt most beveszem, vagy ezt az étrendet fogyasztom, vagy, vagy, vagy nem tudom, kurkumot eltiszom, vagy akármit csinálok, akkor meggyógyulok a rákból, meg lefogyok tíz kilót, meg elmúlik a közvényem, meg minden egészségügyi problémám megszűnik. Másfelől pedig vannak azok a, a kommunikációs elemek, vagy kifejezetten ilyen retorikai trükkök, amik már ahhoz járulnak hozzá, hogy a szakmaiság látszatával verjenek át. És, és ugye ezek tipikusan az ilyen szaknyelvnek, vagy a használata, vagy az utánzása, tehát vagy az, amikor létező szakkifejezéseket használnak, de ugye teljesen pontatlanul, vagy értelmetlenül, vagy egy ilyen pseudo terminológiát ő, ő alakítanak ki ott, ezek ugye olyan kifejezések, amik szakkifejezésnek tűnnek, de hogyha picit mm -hmm. mondjuk utána olvasunk a témának, akkor rájövünk, hogy ezek ilyen teljesen homályos és értelmetlen kifejezések, ilyenek bizonyos érvelési hibák, tipikusan mondjuk a, a számadatokkal való dobálózás, a különféle tekintélyekre való hivatkozás, vagy az ilyen ő, Akár létező, de, de így a kontextusából kiragadott tudományos forrásoknak a citálása, vagy ugye mondjuk nem létező forrásoknak a, a, a hivatkozása, meg ugye az, amikor, tehát amikor a tartalom előállító mondjuk egy, egy, egy konkrét személy, akkor ugye az, hogy saját magának mondjuk milyen titulusokat uh -huh. választ. De hogy itt, itt megint hangsúlyozom, hogy azért van abban különbség, hogy valaki belebújik a nem tudom fehér köpenyébe, oda rak a neve után valamilyen afiliációt, és akkor ő doktor ő akármiként elkezdi a saját kis termékeit ő árulni, meg más az, amikor egy egyszerű ember valamit elhíz, és utána az továbbra is terjeszti. Tehát, hogy azért, azért a szándék tekintetében óriási különbségek vannak. Meg ugye az angol kutatók bebizonyították című történet. Igen, az igen, az igen, az igen, igen, igen, igen, igen. Hát a brit, brit tudósok már mindent Igen. Hát azért sok sok mindent találni az interneten. Ezért ez, ez főleg most azért így a Covid, COVID kapcsán még, még inkább beindult a, a szekér, hogyha így a dezinformáció kutatóinak. Nekem mondjuk van egy kifejezett érdeklődésem az ilyen csoda diéták, meg a, mm. a különböző egészségügyi témák irányába, de foglalkoztam mondjuk a lapos földelmélettel is, ami, ami az az elmélet mondjuk szerintem, tehát hogy sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes foglalkozni az ilyen egyértelmű. Mm. Ö, Egyértelműen megalapozatlan elméletekkel, mert hogy ezeknek nincsen közvetlen veszélyforrása, mint mondjuk az ilyen egészségügyi témákban megjelenő dezinformációk az esetében, azért annak nagyon közvetlen kockázatai lehetnek, akár közegészségügyi uh -huh. szempontból, akár az egyén egészségügyi állapota szempontjából. Én mondjuk azért azt gondolom, hogy az ilyen. Kicsit veszélytelenebb meggyőződésekkel is érdemesebb, ö, érdemes foglalkozni. Egyrészt mert nagyon jó esettanulmányok ahhoz, hogy általában az ember megnézze, hogy, hogy ö, egy laikus közösség, az hogyan ö, uh -huh. próbál valahogyan az ilyen tudományos diskurzust mímelni, hogyan próbálja a saját nézeteit terjeszteni a, az interneten. Másfelől, hogyha nincs is közvetlen veszélyforrása, azért közvetett veszélyforrása van. Tehát, hogy a, a, az, hogy ő, az, ki, tehát, hogy milyen ő, ő, emberek és hogyan lesznek fogékonyak a, a különféle összeesküvés elméletekre, mm -hmm. vagy különféle áltudományos elméletekre, ott azért az nagyon meghatározó, hogyha valaki egy ilyen elméletet elhisz, vagy úgy, úgy igazán magáévá tesz, akkor sokkal hajlamosabb lesz utána több más, akár összeesküvés elméletet, akár ilyen tudományos elméletet elhinni. Ezért a, a kicsit ilyen bagatelebbnek tűnő példákkal is érdemes foglalkozni, mert egyébként, hogyha megnézzük a lapos földhívőknek a, a Facebookos diskurzusát, akkor ott is sokkal több ilyen összeesküvés elmélet, vagy, vagy akár túl kifejezetten tudomány ellenes meggyőződés is megjelenik, és nagyon jól lehet vizsgálni azt, hogy a különféle meggyőződések egyébként hogyan játszanak át egymásba. Tehát, hogy nekem, nekem ez a két, két téma, vagy ez a két terület a, a, a kedvencem, de nyilván jelente, nagyon sok... Ez, bocsánat, ez egyébként itt a lapos földhívők esetében, kiragadva ezt a csoportot, hogy az ilyen típusú dolgokra fogékony emberek, azok jó, kiszolgáltatottabbak bármilyen más manipulációnak, és ezért ezeket a csoportokat érdemes esetleg létrehozni, hogy aztán később könnyen manipulálhatóak legyenek más területeken is? Hát eleve, hogy a kiszolgáltatott csoportok így jól összefoghatóak, vagy jól megtalálhatóak az ilyen típusú manipulációkkal? Hát egyfelől, egyfelől igen, nyilván ehhez azért hozzátesz mondjuk a, a, az ilyen közösségi oldalaknak a, az algoritmusa is, mm. tehát hogyha egy ilyen csoportba belép az ember, akkor utána az, hogy milyen további csoportokat mm. ajánl föl az adott közösségi, oldal, az már hajlamosít, tehát az már befolyásolja, hogy mondjuk milyen tovább, más további uh -huh. tartalmakkal fogunk találkozni. Tehát, hogyha belépünk mondjuk egy oltás ellenes, csoportba, vagy, vagy belépünk egy, egy, egy ilyen <coughs> UFO-Konteo csoportba, vagy egy chemtrailes mm -hmm. csoportba, akkor a, a, a további ajánlott oldalak között ott lesznek a laposföldes csoportok, ott lesznek mm -hmm. az oltás ellenes csoportok, ott lesznek az ilyen ö, ö, Kuanon, Aha. hívőknek a csoportja, stb. Stb. Mm. Tehát, hogy az, hogy milyen további oldalakat dob föl nekem mondjuk a Facebook, az is már befolyásol, meg hát nyilván tehát, hogy, hogy most itt, főleg a COVID kapcsán, nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is, ezért nagyon-nagyon sok összeesküvés elmélet született, és nagyon sok áltudományos meggyőződés született, nagyon sok Ö, olyan termék is ö, kikerült a piacra, vagy olyan szolgáltatás, tehát nem, nem csak meggyőződések, hanem konkrét uh -huh. produktumok is ö, ö, megjelentek, amik konkrét, tehát hogy konkrét veszélyei is vannak. Másfelől viszont ö, ö, igaz, amit mondtál, tehát hogy az, hogy egy mederbe terelni azokat az embereket, akik, ö, akik ezekben ö, hisznek, és nekik kifejezetten aztán egy, egy külön csoportot létrehozni és kihasználva azt, hogy, hogy egyébként a, a mondjuk megmaradva a Facebooknál, tehát kihasználva azt, hogy a Facebook utána a, azt az én általam létrehozott csoportot fölajánlja azoknak, akik más ilyen csoportokban vannak, és be fognak lépni hozzám, és hogyha ennek a csoportnak a létrehozója tényleg valamilyen ö, ö, ilyen álszakértő, akkor nyilván, hogyha be tudja vonzani ezeket az embereket, akkor sokkal könnyebb lesz őket manipulálnia, ö, akár cselekvésre késztetnie, tehát az, hogy ne hordjanak maszkot, vagy vegyék meg a, ö, akármilyen terméket, vagy pedig az, hogy pusztán támogassák őt az egyéb, nem mm. tudom, törekvéseibe, vagy, vagy, vagy, vagy meggyőződéseibe, tehát, hogy nyilván azért ez, ö, ö, ez az egész, tehát a, a maga maguk a hajlamosító tényezők is, meg az az információs, kommunikációs és médiakörnyezet, ami ő, meghatározza napjainkban azt, hogy, az, hogy hogyan terjednek a tartalmak, ezek mind kihasználhatóak erre. Mondtad, hogy ezen a területen kívül még a különféle élelmiszerek, egészség, megőrző termékek a, a te vizsgálati területed, illetve az az, amiben így jobban belemélyültél ott mi az, amik esetleg olyanok, amik nem szúrnak szemet. Mert ugye azt látjuk, hogy naponta megjelenik valami új dolog, látjuk, hogy folyamatosan nő azoknak a termékeknek a száma, amik szinte bármire jók, és megoldanak mindenféle problémát, és időnként megoldják, időnként nem, ami egyébként teljesen természetes, mint minden vitamin, vagy akár nem tudom, én, bármelyik placebo is. De hogy mi az, ami esetleg nem volt, a koronavírus előtt, és most megjelent ezen a piacon. Mert én azt tapasztalom, hogy most így hirtelen mindenki akárpró, akárpontra, de ilyen messianisztikus módon közvetíti a saját elképzeléseit, nyilván azért, mert egy elég extrém helyzetben vagyunk, és tényleg az életünkről van szó, de mindenki ilyen teljesen kételj nélkül rohan a falnak, mindegy, hogy mit gondol. És volt nekem egy esettanulmányom korábban, ez a, a lúgosító ö, ö, diéta, volt, ami egy nagyon súlyos eset volt, hiszen ott az az ember, aki, aki ezt promótálta, őt még börtönbe is csukták azért, mert ugye több betege is belehalt a kezeléseibe, viszont ott például azt látjuk, hogy tehát ez, a, ez az ember ugye már kiszabadult a börtönből, és mondjuk ugyanazokat a, az elképzeléseket, ugyanazokat a termékeket, kicsit így másként becsomagolva, de mondjuk most a, a koronavírus ellenszereként ajánlja. És hogy sok más esetben is inkább azt látom, hogy tehát az, hogy milyen új termékek kerültek a piacra, ami a COVID ellenszereként kezdtek el mondjuk árulni, vagy így kifejezetten a COVID-hoz kapcsolódóan, az azért ezt mondjuk így, így figyelték. Tehát, hogy ezeket, ezeket, ezeket időben lekapcsolták, Tehát, hogy nagyon ritka volt szerintem az az eset, hogy, hogy nagyon ilyen egyértelműen ő, ő, ő valaki azt állította volna, hogy ez a ez a multivitamin, vagy ez a köptető, vagy ez az akármi kigyógyít téged a COVID-ból, nyilván azért, mert ezekért mert ezért büntetik az embert, nemzetközi szinten, tehát mondjuk a lúgosító diéta esetében, de más ilyen, ilyen diéták, meg táplálékkiegészítők esetében, ott, ott kicsit más mondjuk a jogi szabályozás, ott, simán azt állíthatja az Roberto Ujánk nevű fickó, hogy a lúgosító diétával, meg a táplálék uh -huh. kiegészítő őrületeivel elkerüljük a COVID-ot, és ha nem sikerült elkerülni, akkor meggyógyulunk belőle, de mondjuk így hazai viszonylatban én, én viszonylag kevés ilyen konkrét termékajánlatot láttam arra, amilyen nagyon-nagyon sarkosan azt uh -huh. mondta volna, hogy, hogy ha ezt megveszed, akkor nem tudom tettél valamit a, a COVID fertőződés vagy fertőzés ellen. Én azt láttam, hogy itt ő, inkább ilyen meggyőződések erősödtek föl, akár mondjuk, a, a, tehát, hogy azért a COVID kapcsán, kapcsán ő, sincsen egy ilyen, ilyen egységes narratíva, Uh -huh. a, a COVID körül kialakult dezinformációval kapcsolatban, tehát hogy az ilyen összeesküvés elméletek, vagy áltudományos elméletek meggyőződések kicsit úgy alakulnak, mint a pletyka, vagy a szóbeszéd, uh -huh. hogy van egy ilyen központi elgondolás, amit mindig az adott társadalmi esemény az így tematizál, és aztán, ahogy terjed, mindenki hozzátesz valamit, és akkor ennek egy csomóféle változata jelenik meg igazából az eredeti meggyőződésnek, és hogy ahogy haladtunk a, ebben a covidos időszakban, és ahogy újabb és újabb témák jelentek meg, úgy alakultak ezek a meggyőződések is, és hogy tehát eleinte mondjuk az, az volt, hogy nincs is Covid, nem kell ezzel foglalkozni, uh -huh. meg különben is ilyen laboratóriumból szabadult ki, meg a népírtás, uh -huh. meg a kínaiak, meg a nem tudom micsoda, akkor, akkor jött ugye a maszkos őrület, hogy most akkor hordjuk, vagy ne hordjuk, vagy vagy álljunk a maszkal, és akkor ahogy például képbe kerültek az oltások, úgy felerősödtek a, a, az ilyen oltás ellenes meggyőződések is, amik szintén, nagyon sokfélék lehetnek, van, aki általában oltás ellenes, tehát minden oltást megtagad, van, aki csak egy bizonyos oltást tagad meg, van, aki nem tagadja meg, de ilyen bizonytalan benne, stb. stb. Tehát ennek is sokféle változata van. És hogy én inkább azt látom, hogy, hogy inkább ilyen meggyőződések alakultak ki, és különböző meggyőződések köré csoportosultak mondjuk ő, ő emberek, akik, aztán a meggyőződéseikből adódóan valamit csináltak, vagy nem csináltak, de hogy nem, nem annyira ilyen, Tehát az, hogy, hogy valaki mondjuk egy termék megvásárlására, vagy egy szolgáltatás uh -huh. igénybevételére ösztönzött embereket, az nem annyira közvetlenül jelent meg. Nagyon érdekes számomra, hogy gyakorlatilag az online térben, ahol azért mégsem látjuk egymást, hanem főleg írott, jó nyilván sok videó is van, de hát főleg írott szövegek jelennek meg, különféle fotókkal illusztrálva, úgy tűnik, hogy a hitelesítésnek az egyik, már az önhitelesítésnek az egyik legjobb eszköze, amikor ugyanazt sokszor elképesztő magabiztossággal nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk, és simán lehet hitelteleníteni bármilyen tudományos tényt sok ember előtt, hogyha semmi más nem teszek, mint hogy a kommunikációs eszköztárammal így egy őrült nagy nyomást gyakorlok a közösségre. Ezt jól látom, hogy gyakorlatilag ez a magabiztos és nagyon sok információ, szinte mindegy, hogy milyen ebben az online térben. Lényegében igen, és ezért ez egy, ez egy fontos különbség mondjuk a, a tudomány kommunikációja és az áltudomány kommunikációja között, hogy, hogy azért a tudományos tartalmak terjesztésekor, tehát hogyha mondjuk az, az egy adott tudós vagy egy tudományos intézmény állítja, akkor azért a legtöbb esetben olyan magabiztos állításokat, ritkán tesz, mint, mint az ilyen álszakértők, vagy az áltudományoknak a, a képviselői, hiszen azért a tudományos tudás előállításnak megvan a maga folyamata, ahol fölmerül egy csomó bizonytalanság, egy csomó ellentmondás, további kérdések, stb. stb. Tehát mire eljutunk oda, hogy egy, egy tudományos ismeretet tényként lehessen állítani, azért az egy, az egy, az egy nagyon hosszú folyamat nyilván az egy, az egy másik probléma, hogy ezekkel az ellentmondásokkal egyébként találkoznak a, a, az emberek, ami még inkább megbonyolítja a dolgokat, vagy, vagy kicsit így el is bizonytalanítja mm -hmm. őket azzal kapcsolatban, hogy mennyire megbízható a, a tudomány, hiszen azért, hogyha valaki nem ismeri azt, hogy hogyan hogyan működik a, a tudományos ismeretek előállításának a, a, a módszere, csak azt látja, uh -huh. hogy egyik nap még ezt mondták, a nap meg már azt mondták, akkor nem biztos, hogy, hogy tud reflektálni erre a, erre a helyzetre, és inkább azt a következtetés vonja le, hogy na jó van, akkor ezek is hülyeségeket beszélnek. De hogy azért azért összességében a, a, a, a tudományos aktorok sokkal inkább ilyen valószínűségeket fogalmaznak meg, mint inkább ilyen nagyon masszív és mm -hmm. nagyon magabiztos állításokat. Nyilván van az a tudománykommunikációs helyzet, vagy akár mondjuk egészségkommunikációs helyzet, amikor ténylegesen az a cél, hogy cselekvésre ösztönözzék az embereket, és akkor, akkor muszáj kemény állításokat tenni. Ez mondjuk a, a COVID kapcsán, tehát a COVID az tipikusan egy ilyen helyzet mm -hmm. volt, közegészségügyi szempontból muszáj volt erős állításokat súlykolni a, a, az emberek felé, mert, mert egyszerűen muszáj volt, hogy, hogy a szabályokat betartsák, stb. Mm -hmm. stb. És akkor ezzel szemben azért, hogyha megnézzük az ilyen áltudományos állításokat, ott ugye igaz, amit, amit te is mondtál, hogy ott olyan magabiztossággal, szinte ilyen dogmatikusan súlykolnak emberekbe következetesen mindig ugyanazt, és nyilván ezért is, van nagyobb hatásuk, hiszen ezeket sokkal könnyebb befogadni, sokkal könnyebb feldolgozni ezeket az állításokat, mint ilyen bonyolult tudományos értekezéseket értelmezni, még akkor is, hogyha egy ismeretterjesztő terjesztő szövegről beszélünk, akkor is olyan kicsit, tehát hogy azért akkor is nehezebb befogadni a tudományos tartalmakat, hogyha ha az mondjuk más stílusban van például megfogalmazva, mint az ilyen áltudományos tartalmakat, amit nagyon konzekvensen, következetesen ugyanazt állítják kezdettől fogva. És mondjuk, hogyha megmaradunk a COVID példájánál, ott is ugye azt lehetett látni, tehát hogy ez egy ilyen elképesztően komplex kommunikációs szituáció volt, hiszen itt egyszerre zajlott a tudománykommunikáció, egyszerre zajlott egészségkommunikáció, egyszerre zajlott politikai kommunikáció, és egyszerre zajlott ugye a laikusok körében is a, a, a, a diskurzus, és akkor még megjelentek az ilyen ő álszakértők is, tehát hogy itt tényleg kommunikációs szakember legyen a talpán, aki ezt ő tudja akár, akár Elemezni, akár mondjuk tanácsokat adni egy ilyen, ilyen helyzetben, és ugye itt azt látjuk, hogy nyilván ez kezdetben ugye nagyon, nagyon új volt. És a, a, a tudományos munka is ő, ő párhuzamosan zajlott, úgyhogy már valamit kommunikálni kellett, akkor a, a kormányzati intézkedések is, egyszerre kellett meghozni döntéseket, meg szabályokat kitalálni, meg valahogyan ő kordában tartani ezeket a dolgokat, miközben a háttérben folytat még az egyeztetések. Ugyanúgy az egészségügyi ő szakembereknek is valamit már kellett mondani a, a, a pacienseknek, miközben még ugye nem tudom, a WHO ajánlásokat ő, ő vártuk és hogy ugye folyamatosan voltak ilyen ellentmondások, és ezek megjelentek ugyanúgy a sajtóban, meg a médiában, eljutottak az emberekhez, és annyi ő, egymásnak ellentmondó információval találkoztak, még hiteles forrásból is, uh -huh. hogy, hogy azért ezt laikusként nagyon nehéz nyomon követni, és, és nagyon, nagyon nehéz eldönteni, hogy, hogy oké, de akkor most igazából mit higgyek el, miben bízhatok, most tegnap még ez volt, ma már teljesen más van, és akkor közben meg a, azok, a, azok az ál, álszakértők, azok a kuruzslók, akik kezdettől fogva ő, ő jelen voltak, és kezdettől fogva tolták a, a maguk összeesküvés elméleteit, meg a maguk áltudományos meggyőződéseiket, azok onnantól kezdve, hogy megjelent a COVID, a mai napig következetesen ugyanazokat mondják. Tehát, hogy ott az, az, az, az egy követhető dolog, az egy, az egy egyszerű dolog, ott pontosan tudom, hogy mit mondanak, hogy mit kell elhinnem, hogy hogyan kell cselekednem, stb., és, és hogy pont egy olyan helyzetben, ami azért így a, a mindennapokat ilyen szorongással telivé, meg félelmekkel telivé teszi, meg egy minden megváltozik mm -hmm. körülöttünk, hogy most a, a munkakörülmények egyebek, Aha. ott azért ad is egy ilyen, ilyen megnyugvást, hogyha, hogyha ilyen nagyon ő, strikt következetes állításokat olvasok egy adott felületen, egy adott embertől minden nap. Igen, az biztos, hogy az embernek a biztonsági érzetét az jobban szolgálja, mint az, Igen. hogy hát most folynak a kutatások, aztán majd lesz van, ami aztán majd meglátjuk, hogy az oltásnak milyen hatása lesz egy év múlva. Tehát nyilván az embernek a bizonytalanság érzetét azt nem erősíti az, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni. Előfordult veled, hogy miközben végezted a munkádat, ugye kutottad ezt a területet, ráakadtál olyan hírre, amire úgy te is felkaptad a fejed, és amin elgondolkoztál, hogy hát ennek én simán bedőltem volna esetleg, vagy, vagy azért ez annyira jól meg van csinálva, hogy bármikor megeszem. Igen, most gondolkozom, hogy, hogy mi volt ez, aminek legutóbb mondjuk én is akár bedőlhettem. egészségügyi ajánlás, vagy nem tudom, vagy diéta, vagy bármi, aminek, aminek bedőltem, Korábban most nem annyira ö, jut eszembe így ö, hirtelen semmi, de hogy a, azért az, hogy hogyan jelennek meg ezek a uh -huh. tartalmak, ugye vannak, vannak az ilyen nagyon jól elemezhető esetek, ahol tényleg ö, ilyen teljesen egyértelmű, hogy valami hülyeségről van szó, ö, és akkor az ember talál egy ilyen esetet konzultál mondjuk az adott területnek vagy a témának valamely szakértőjével, hogy akkor egy kicsit ezt így fejtsük föl, hogy most ez, ez miért hülyeség, vagy miért nem hülyeség, és akkor nyilván, hogyha már így tartalmilag valamit ő, ő, átlátok belőle, utána tudom elkezdeni ő, elemezni azért ezeket, ő, ezeket nyelvület, tehát hogy mondjuk az ilyen tartalmak elemzői, ne, elemzőiként, mm -hmm. ő, vagy elemzőjeként azt az nem tudom megúszni, hogy azért az adott témának, a szakem, mondjuk mm -hmm. egy egészségügyi téma esetében beszéljek, <gül> beszéljek, mondjuk egy orvossal, vagy bármilyen egészségi mm -hmm. szakemberrel, viszont mm -hmm. nagyon sok olyan ő, eset van, amikor nem annyira Ö, egyértelmű, tehát nagyon-nagyon nehéz fölfejteni, hogy, hogy az az adott ö, ö, téma valójában ö, miért nem állja meg a, a helyét, vagy miért, miért számít áltudományosnak. Ö, tehát, hogy vannak azért, azért jóval nehezebb témák, és azért is ö, ö, hangsúlyozom, hogy azért azok a dolgok, amiket, amiket meg lehet fogalmazni, tehát hogy mondjuk a kritikus, tartalomfogyasztásnak a, a szempontja ilyen áltudományos tartalmak esetében. Azért kell ugye folyamatosan monitorozni ezeket az eseteket, meg folyamatosan elemezni ezeket az eseteket, mert hogy tartalomtól függően, tehát hiába vannak olyan közös jellemvonások, amik, amik alapján az ember kritikus tud lenni. Azért van, van egy csomó olyan sajátosság, vagy egy csomó olyan jellemző, ami azért témától függ, és hogy, hogy az ilyen kapszlokos szenzációhajház ő, ő klikbétes szalagcimmel ellátott helyesírási hibáktól hemzsegő ő, hír esetében, aminek ráadásul még az URL-je is nagyon fura, meg ott az oldalon nincsen azt mm -hmm. se tudom kiírta azt a témát, stb. Olyan képek vannak benne, amiket egy gyors Google-kereséssel rájövök, hogy azok egyáltalán nem is a témához kapcsolódnak, tehát ott, ott azért, azért nagyon könnyű megállapítani, hogy az valami, valami hülyesség, és, és viszont nagyon fontos, hogy az ilyen tartalmaknak is ugyanúgy be tudnak dölni nagyon sokan, uh -huh. de hogy vannak olyan tudományosan nem megalapozott tartalmak, amik bekerülnek a mainstreambe, amik viszont annyira jól fel vannak építve, hogy még egy alapvetően kritikus beállítódású, embernek is uh -huh. ő, nehézséget okoz, hogy megállapítsa, hogy most ez itt ő, igaz vagy nem igaz. Viszont én, én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül azt kell tudnunk megállapítani, hogy amit olvasunk, az igaz, vagy ő, vagy hamis, és most nem megyek bele ilyen filozófiai kérdésekbe mm. hogy mit jelent az igazság, meg a, meg a hamiság. tehát nem erre gondolok, hanem az, hogy nem mindig a tények megállapítására van ő szükség, hanem egyáltalán elkezdjek gyanakodni, tehát hogy az a, az, az attitűd kialakuljon, hogyha valamit olvasok, akkor, akkor egyáltalán meg, megszólaljon bennem az a, az, a, az a kis vészjelző, hogy húha, ez nem, nem biztos, hogy oké. Okay. Nem feltétlenül kell tudnom, hogy mi az, ami nem oké okay benne, csak egyáltalán ab abban a tekintetben résen legyek, hogy mikor kell, hogy jelezzen ez a kis csengő. És akkor utána érdemes utána járni. Mert pont az jutott eszembe most, ahogy beszéltél, hogy valójában a jó hazugságok azok mindig azok, amikben azért van egy kis igazságtartalom, ugye, mert azzal úgy leföldelik az egész történetet, és aztán utána arra felépül az egész kártyavár, de hát legalább úgy, ami nyilvánvaló, az meg olyan igazságokat tartalmaz, amivel így be tudnak vonni, és akkor az ember elbizonytalanodik, hogy most lehet, hogy ő nem olvasott az új eredményekről, vagy lehet, hogy ez igaz, meg ugye hivatkozunk, tehát hogy kétféle dolog van, vagy az új tudományos eredmények, vagy a népi gyógyászat, amit már száz meg ezer éve ismerünk, és akkor ez a két véglet, ez úgy nagyjából elviszi aztán a maradék történetet, tulajdonképpen szinte mindegy, hova nyúlunk. Igen, igen. És úgy tűnik, Igen. hogy egyébként ebben is ez van, hogyha egy kicsit jobban lefölderik azokat a tényeket, vagy azokat az áltényeket, akkor utána borzasztó nehéz utána járni annak, hogy hol kezdődik az, aminek már nincs valóság alapja, mennyire kéne utána menni. És szerintem a mi generációnk már most tanulja meg azt, hogy folyamatosan bizalmatlannak kell lenni egy olvasott anyaggal szemben, hiszen a nyomtatott sajtó az ahhoz túl drága volt, hogy sok ár, hír megjelenjen. Itt viszont én holnap létrehozok a Wikipédián három cikket, egymást megerősítik, szépen összelinkelem őket, és gyakorlatilag teremtettem egy új tudományos irányzatot annyi képviselővel, amennyit akarok, tehát hozzá kell szokni ahhoz, hogy másképp működik az információ szolgáltatás, amikor pontosan, én nem fogyasztani. Pontosan, és hát nyilván ez elképesztő nehézséget okoz, tehát már, már csak azt is, hogyha mondjuk olvasunk valami, valami hírt, vagy, vagy nem csak hírt, akármilyen, akármilyen tartalommal találkozunk, hogy azt tudja visszagörgetni, Uh -huh. hogy ez egyáltalán honnan indult, vagy hogy ennek van-e még valami aktuál, aktualitása, meg ugye az ilyen tudományos eredmények sem úgy kerülnek be a mainstreambe, hogy akkor van egy hitelesített, tudományos, ismeretterjesztő uh -huh. platform, és akkor az ember oda oda megy, és akkor elolvassa a laikusoknak szánt nyelvezettel, hogy a, mik a, a napi friss tudományos eredmények, tehát hogy azért ez nem így, yeah. nem így működik, mert lehet, hogy a tudományos világban így tájékozódunk a legújabb mm -hmm. elméletekről, meg eredményekről, hogy tudjuk, hogy melyik folyóirathoz kell nyúlni, megnézem, hogy akkor ott mit, mit mm -hmm. jelentek, meg stb. stb. A mainstreambe a, a laikusok számára ez nem, nem így jelenik mm -hmm. meg, hanem van egy csomó sajtó, meg, meg média ő, ő, és hogy ott, ott valahogyan ez lecsapódik. Uh -huh. Tehát, hogy itt azért, azért nem csak a tudósoknak mondjuk a felelőssége az hogy, az, hogy mit és hogyan kommunikálnak, hanem nyilván az adott, a tudósok és a szakértők által átadott ismereteket ő, tolmácsoló újságíróknak, mm. vagy, média, vagy a médiának, média munkatársainak is, hogy az aztán hogyan lesz tálalva, hogyan lesz interpretálva, stb. És azért az, hogy a tudományos eredményeknek, a tudományos fejlődésnek a, a mozzanatai hogyan kerülnek be a, a mainstreambe, azért az egy, az nehezen követhető, mert valami vagy mm. bekerül, vagy nem kerül be, meg hát nyilván nem úgy kerül be, hogy na, akkor napi tudományos híreink. Következnek, és akkor ott, ott vannak ezek, a, ezek az eredmények. És ugye, amit te is mondtál, hogy itt a, amikor arról beszélünk, hogy hogy új média, és hogy már nem csak a professzionális tartalomgyártó uh -huh. ő, ő, ő, alakítják a, a médiatartalmakat, meg a híreket, meg egyebeket, ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy a Facebookon posztolgatok, és akkor az valahova eljut, uh -huh. mert az, hogy a Facebookon ő, írok egy, egy nyilvános posztot, az még nem fog bekerülni feltétlenül a nyilvános uh -huh. ő, ő, diskurzusba, tehát hogy azért... Ő, ő, ezek, ezek mást más jelentenek, hanem sokkal inkább az a, az a veszélyesebb, amit te is mondasz, hogy ma már egy blogot elindítani, egy Wikipédia oldalt megírni, egy, egy, egy honlapot összetákolni, ami, ami hitelesnek tűnik, az se perc, tehát hogy nagyon-nagyon hogy könnyű tartalmat gyártani, és könnyű ennek platformot biztosítani. Hát minden esetre egészen biztos, hogy a média fogyasztási szokásaink azok naponta változnak, vagy legalábbis futunk a tartalomszolgáltatók után. Érdemes egy kicsit odafigyelni arra, hogy mi van a háttérben, és hát ezek szerint ki kell alakítani a saját belső ötségünket, ami majd szól, amikor érdemes odafigyelni, és legalább felkapni a fejünket, hogy járjunk utána, hát ha mégsem valódi hírről van szó. Én nagyon szépen köszönöm Nórának, hogy itt volt velünk, és hát úgy tűnik, hogy a nyelvészeti munkának ez egy teljesen ilyen oknyomozó része, amivel te foglalkozol. Nagyon izgalmas. Köszönöm, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. Kívánok önöknek további szép estét, Érezzék magukat jól a bőrükben. Köszönöm, hogy velünk voltak. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Bása.